Det, her, det er det dansk sommer, når det er værst, ikke? Jo. Og det, der er jo ikke rigtig noget at gøre ved det. Nej, så altså det, det er jo bare at tage det med, med, med, med, med smil, og så husk gummistål og fra. En af de store opgaver for os i dag, og ikke mindst for vores reporter, Søren Maguire, som er med os, det er, at øh, ude på campingområdet, der har folk altså ligget siden lørdag eller søndag eftermiddag. Smurt ind i mudder, toiletforholdene og badeforholdene derude. De frivillige mennesker, der render rundt ude, gør alt for at... Det skal være nogenlunde lækkert, ikke? Men det er altså svært med 45.000 mennesker, som er smurt i mudder og har ligget i våde telte. Så vores opgave i dag, det er blandt andet at få kørt et helt rent festivaltoilet. Aldrig nogensinde brugt, i hvert fald ikke i nyere tid, øh, af, af nogen som helst røve eller andre ting. man nu kan komme af med, med kropsaffald på. Det her, det er en mission. Der er ingen, der ved, vi kommer ud med det. Så jeg glæder mig til at høre nogle, øh, nogle rigtig glade unge mennesker, når Søren Maguire kører sted med vores øh, toilet. Så har vi selvfølgelig også lokalmesterquisen, og så får vi besøg af en øh, digter, som hedder Frederik Bjerre, som blandt andet skal stå her på Roskilde Festival og læse digte op. Og man tænker, hænger det sammen? Det, det er det første, der falder mig ind. Ja, men, øh, men altså efter signing, der vil jeg sige, at digte er noget af det, der er ved at blive utrolig populært. Og Frederik Bjerre arrangerer blandt andet sådan nogle digteaftener. På øh, Vegas, som jo ligger inde i København, hvor billetterne altså bliver revet væk, og der er næsten udsolgt vejr. Er det ikke bare noget med hjertesmerte? Det ved jeg ikke, vi det kunne jeg spørge Frederik Bjerre om, når han kommer. Det vil jeg da gerne spørge ham om. Ja. Så siger vi bare velkommen til De spredte Heste. Her er LOC. LOC og Vem. Yes. Ja, det Er den ikke undskyld? Nej, hvem? Nej, så er hvem? Ja, hvem? Ja, undskyld. Anders, hvad er det mest ulækre øh, ved at være på festival overhovedet, synes du? Altså, det er der, der er, jeg kan, det er toaletterne. Og ved du hvad? Mm. Jeg gør det, og det lyder rigtig fissefornemt, ikke? Mm. Men jeg gør det, at jeg tager hjem, eller også indlutcerer mig hos nogle venner eller nogle familie i, i området af Roskilde. Mm. Og den eneste årsag til at gøre det, mm. det er fordi, så kan jeg sidde helt stille og roligt på toilettet med en avis. Muligvis kan jeg også dreje fjernsynet over mod toilettet, så jeg samtidig lige kan sidde og tjekke tekst-tv eller et eller andet, ikke? Hvad der er sket i verden omkring fordi toiletterne er mega klamme. Ja, og man kan sige, at det som der jo er ved en festivaltoilet, hvis man ikke har, nogensinde har prøvet at besøge sig selv på et festivaltoilet, så er det jo altså en slags telefonboks, kan man sige, hvor der jo er en, en bænk indeni, og inde i den her bænk, der er der så et hul. Og det, som jeg jo synes, der er det ulækreste, og det, som jeg synes, der er kunsten ved at gå på festivaltoiletter, det er at komme ind i festivaltoilettet, få taget bukserne af og få sat sig uden og kigge ned i hullet. Ja. Fordi nede i hullet, der kan man jo se... Hvad, hvad er der andre, der... Ja, har spist. Ja. Og som regel, så lugter der jo også bare det, man kommer ind, ikke? Og man går stort og oh, oh, får ja. i munden og alle de der ting. Ja. Jeg får det ikke dårlig, ja, det dårligt bare, vi undskyld, hvis du er gang med at spise morgenmad, så skal vi da nok prøve at slappe lidt af. Disko Svendelsen, hvis du gider at prøve at slukke øh, underlægningsmusikken, fordi så kan man høre, når jeg går ind her i, øh, ind her i, i toilettet, ikke? Det er jo altså... Det har en dejlig turkis farve, ikke turkis? Ja, og det er plastik. Og så går man, man så... Øh, ind i toilettet, og så siger man, hej, hej, toilett. Så okay. lad os prøve at lukke døren og se ja. Så går man ind. Og så øh, er der en øh, fin lille skydelås på. Og så er der ellers herinde. Det er lidt ligesom, hvis man er på, på en campingplads, ikke? Mm. Det er alt og lavet plastik. Formodentlig, fordi man kan, så skal kunne spule det rent, ikke? Så er der selve brættet, som også er øh, et, et, et helt clean plastiktoilet. Der er ikke noget her, der ikke mm. kan gøres rent, eller ikke kan tåle måske at blive urineret bare en lille smule på, eller hvad det ellers måtte være. Ikke? Men det, man jo kan sige, der er forskellen for det her toilet, og grunden til, at du kan stå så afslappet og lave en reportage derindefra, det er, at det her toilet er helt rent. Det her toilet har formodentlig nærmest aldrig nogensinde været brugt. Det er et af de nyeste toiletter, som er leveret på festivalpladsen. Og man kan se, at det er top-rengjort og desinficeret, mm. eller hvad det hedder. Mm. Og nede i bunden der, hvor der på et tidspunkt vil til at ligge, Ting. Der er, er der simpelthen noget vand nede ikke, nu. Og det tror jeg er nærmest så rent, så man, man kunne hvis man havde lyst, kunne man godt drikke det. Så prøve? fint er, Nej, det kan jeg så ikke. Øh, der er så fint af det her toilet, ikke? Ja. Og det vi skal med det, det er, at vores reporter, Søren Maguire, han skal ud simpelthen med det her toilet ud på campingpladsen. Finde et område ude på campingpladsen, en lejr, hvor at det her toilet kommer til at stå i døgn for præcis det øjeblik, han sætter det af. Og så er der simpelthen en lille hængelås på med nøgle, så det bliver et privat toilet. Så, Noguair, hvem tror du får det her toilet? Det er, det er svært at sige. Jeg tror i hvert fald, at det bliver en lejr, hvor der er en forholdsvis lige kønsfordeling. Jeg gider ikke sådan 20 fulde svensker med punktøj og hængerøv og det hele. Der skal være sådan en, en, en lidt civil, men også lidt kantet lejr, hvor, hvor man godt må være lidt smattet og lukke lidt af pis. Hvordan kan man se på folk, at de virkelig trænger til at gå på toilettet? Ja men altså, det, det, det kan du se, når de lige pludselig står og hvad der er, talt, så, så er den galt. Altså, så gider de ikke engang ud til hegnet, og så skal de altså have sådan et, et toilet der. Søren, jeg synes, du skal sætte dig op i uh, trucken her, som uh, er fra uh, Renovationstransport AS i Roskilde, og så uh, får kørt uh, toilettet ud, så kan en karavane af DR-biler og toiletvogne ud på pladsen, og så uh, stiller vi om til dig, når vi uh, kommer tilbage, eller når du kommer derud, og så ja. hører vi, uh, hvordan der overhovedet ser ud på pladsen derude. Og det glæder jeg mig meget til. Jeg synes, altså hvis jeg lå i campingplads derude, bade i mudder, så ville jeg blive så lykkelig, hvis der kom nogen og forælder mig et toilet. Man kan også sætte det her scenarie op og så sige, prøv at, at vi står her er helt rene, har været badet her til morgen, har rent tøj på indtil videre da. Der, og derude, der glæder jeg mig til at se, hvad, hvad, hvad forholdet er i forhold til, sådan som vi ser ud herinde i det rene område. Supergrass og All Right. Søren Maguire er altså på vej ud med toilettet. Og det jeg glæder mig mest til derude, det er at se... Nogen, som har ligget derude siden søndag, siger hvor fanden kommer du fra? Det må være sådan lidt mærkeligt, at man har ligget der, og nu skal festivalen starte, og det er det, man koncentrerer sig om. Man skal op og stå hegnet, så man kan komme hurtigt ind klokken 5. og så kommer der lige pludselig en tosse fra p på et toilet. Ja, eller man ligger og sover i sit telt og tænker, hvor oh, hører jeg er våd, jeg er over det hele, og jeg skal på toilettet. Og jeg ved, at jeg skal stå i halvanden time kø, og så skal jeg gå på toilettet på, altså, på en ubehagelig måde. Og så kommer der en, og giver en toilet. Det må være en utrolig dejlig følelse. Vi vender tilbage til Søren om ikke så forfærdeligt længe. Han er på vej ud sammen med programpladsen, sammen med toilettet. I denne her uge, hele denne her uge, har vi haft en albumpremiere. Fordi i går der udkom albumet fra Nephew. Det er deres andet album, så vidt jeg husker, ind i mit hoved, som hedder USA DSB. Og ifølge min mening, et af de bedste danske album, som overhovedet er kommet i år. De spiller på festivalen på lørdag, og i morgen får vi besøg af dem i studiet. Du kan stille spørgsmål til uh, nephew-drengene på vrindsksnabelag.dk, altså vrindsksnabelag.dk, for det er nemlig uh, dine og resten af jer spørgsmål, som vi vil stille nephew. Og uh, et af de absolut bedste numre, eller uh, jeg er også blevet lidt vild med et andet nummer, som vi spiller i morgen, mm. men det her nummer, det er det første nummer fra pladen, som jeg blev ekstremt vild med, da jeg hørte det. Mm. det og jeg er, skal lige sige, at du er nærmest en af de eneste, der har hørt det. Ja, den kom i går. Ja, så er du så lidt flere nu. Folk har jo nok ikke noget at danse så meget en mening omkring. Nej, det har du ret i. Og øh, det her nummer vi skal høre nu, det er en duet. Det er med Henriette Sinevald fra Årenske underbyen, og nummeret det hedder Blå og Black. Blå og Black, det hedder nummeret fra Nephews USA DSP-album. Et nummer hvor altså Henriette Sinevald fra underbyen synger duet med Simon Kvam. Og hvis du lytter radio i morgen mellem klokken 9 og klokken 12, så kan du altså møde Nephew her. I de æste. Du kan også stille med spørgsmål, som sagt, på frinsk-snabelag.dr.dk Og i grunden til, Andersen, jeg griner at du har en halv ostemad i munden, dem, mm. som dem, lyder Ej. sådan her, når du snakker. Men det er som om, at jeg har lige lavet den der bolle lidt smartere bageren, ting, ikke? Så smed de lige noget ostenams udenpå, så når du så får det ind i munden, så bliver den helt klæ. Det lyder meget lækkert. I dag så skal vi også snakke om andre specialiteter, nemlig når vi skal grille. Det vælter ind med uh, mails med folk, som uh, foreslår ting, som, uh, som man kan grille. Og øhm, jeg ved ikke, hvad vi skal forsøge at grille i dag. Jeg synes ikke, vi har fået nogle helt optimale gode idéer. Så hvis du har uh, et spørgsmål, kan det grilles, kan det ikke grilles, så sender os en mail vriendsk-dr.dk. Jeg ved, at Lars Køkker, som i øjeblikket, han er vores grindmester i indslaget kattegrilles står og ryster på hovedet, ikke? Og, uh... Søgmand, du skal grille fetaost i dag. Så ved du det. Jeg har hermed besluttet mig for, at han skal grille fetaost. Ja, det er, det han er han jo inden. også et, et bud, som er kommet ind på mailen. Mm -hmm. Og jeg ved, at Lars Køger han glæder sig. Ja, han er så glad for at være er, vores grillmester. Han er verdens mand for at få lov til at smide noget på grillen. Tænk en gang, vi kan måske også beskrive Lars allerede nu. Han er 1,10 meter høj. Mm. Han er skaldet, og så er han meget bred, og så kommer han fra Store hedinge. Der, der har man ligesom sat et stempel på ham, så ved man, hvad det er for en fyr, vi snakker om. Grunden til, at vi står og trækker tiden lidt nu her med ligegyldig snak om en ligegyldig mand, det er, at øh, Søren Maguire, vores øh, Nordkommensekspert, vores festivaltoiletmand, han øh, i øjeblikket er ved at køre igennem en, en, en større mængde mudder, og er på vej ind på en af de store campingpladser her på festivalen. Og lurer mig, om vi ikke har igennem om et øjeblik. Første musik. Anden en guitar det var musik. Her var der outcast og Roses. Really smell like poo, poo Og det er jo en utrolig øh, journalistisk smart overgang til det, vi skal til nu. Det er en vinkling, som man tænker, det var der lige godt sørens. Ja, det er noget, vi har forberedt i aften. Efter aften har vi siddet og planlagt musikken, så det lige passede. Kan man forestille sig en øh, fyr fra Herning, en lidt kluntet fyr, en, lidt, øh, en der godt, han burde have været født som en rockstjerne, sidde i en bil, hvor der på lader af denne bil er et festivaltoilet Kan du det, så kan vi sige velkommen til dig, Søren Maguire Hallo, jeg er fra Jøring Nå det... Jøring fra Satan, undskyld Det, det går sgu ikke en stor forskel Hvad er forskellen på Jøring og Herning nu, når vi ja, er i gang så? det ligger jo hver sin ende af landet Og Jørgen det er jo det stolt i Nordjylland og Herning Det er sådan lidt, øh, nå jamen altså, der er fanden øh, Så der er en stor forskel men okay. ingen af stederne er lige så grimme som Roskilde Festival lige nu. Det er simpelthen... Det er jordens frøvn herude. Jeg står ude i Camping Øst, nede ved fællesbadene, midt i en lejr med en stor flok piger fra en efterskole et eller andet sted, og det er simpelthen en stor rødden ud Søren? Ja. Søren, men jeg spørger, hvordan ser det ud? Altså når man ligesom drejer ind på campingpladsen, så prøv at beskrive det syn, som ligesom når man kommer fra den virkelige verden og kører gennem campingpladsen. Hvad er det for et syn, der møder en? Oplevelser? Ja. Det, er, det er jo simpelthen en mur af urin og mudder og fulde svensker og lige så fulde danskere og regnvær og brus og lort og øldåser og MS. det det. Det knaller en lige, lige i gulvet. Du og hvor mange, hvor mange telte kan du se der, hvor du er nu? men lige nu står jeg faktisk lige midt i en lejr i en, en skralde, en Det er De produceret et eller andet halløj. Og jeg kan se 1, 2, 3, jeg kan se omkring 20 telte øh, med en flok piger, der ikke ser helt frisk ud. De har vist også været siden i søndag. Øh, og her lugter rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Her lugter rødden øl og glaskår og chips og mudder og... Så, det, det er ret det. og øh, det er ikke det, er ikke det fedeste, at af men de har rigtig langt i herfra. Så. Søren, kan vi lige høre om, kan pigerne tale? Prøv at snakke med dem. Jeg tror, pigerne, jeg tror, pigerne er sådan ret farvestive. De synes, som om de har drukket det mest af natten. Men, øh, men jeg, ja, må, jeg, må jeg tage med en af jer? Vi siger, siger, siger tid. Hvad hedder du? Jeg hedder Lone. Hej, Lone. Hvor, hvor er du fra, Lone? Er det en efter skole? Jo, faktisk. Han er i meget hæftigt. Okay. Hvor, lang har I, hvor lang tid har I været i det her hul, hvis jeg må kalde det Jamen, altså, vi kalder det gætbrudsel, ja. Øh, vi har ligget her siden øh, søndag morgen, øh, hvor vi har stået i og så ligger vi den her miserable spot. H hvad er der fedt ved den? Altså, nu siger du miserable. Altså, I har da valgt at ligge at i at ligge i, den, i den anden ende, hvor der er dejligt lær og varmt, og hvor det ikke regner. Jamen, der er jo gang i den, skal du tænke på. Altså, folk bevæger sig jo fra, fra øst hele tiden, og så kan vi lige hive og, og tjek ud. Og så går de videre. Det er mig. Og det er altså ret i Det er lige midt i, uh, det er altså lige midt i en vandfyt, at de her piger fra Kastanievejen skole har valgt at, at bosætte sig. Og som sagt, det er not pretty herude. Søren? Ja? Kunne de tænke sig et toilet? Kunne de tænke jer et toilet i et døgn? Ja! Yeah. Godt. Men det er ikke sikkert, at det er dem, der skal have det. Fordi det er jo dig, der bestemmer, Søren. Hvem, ja. hvem det er, der skal have det her toilet. Ja. Det er som ja. sagt et døgn, og det er på minutet, på nærmest ja. fra, på sekundet, for at, at dig og toiletmanden, han sætter toilettet af, og så kan der, undskyld, jeg sige det, skides igennem i et døgn. Fuldstændig. Søren, find en anden lejer, og så hører vi en situationsstemningsrapport derfra, og så vender vi tilbage, når du finder ud af, hvem der skal have det her toilet, ikke? Mm. Det er nemlig rigtigt. Han er væk. Mon Mon Mon Lone og hendes 20 andre veninder fra efterskolen, de har flået ham rundt. Ja, det tror jeg. God. Jeg tænker bare mere på, hvordan kan man hedde Maguire, og så komme fra, var det Jørgen? Fra, fra ja. Det skal vi ikke spørge om. Nej, det bliver det skal... en meget, meget lang historie. Vi skal have noget musik. Two-Face og I, I. Vi er så altså i gang i den her øh, toilet-ekspedition, kan man godt sige, ikke? Og Maguire, Søren, Maguire, fra Jørgen, du står altså lige nu ude på campingpladsen, eller du står stadig derude, Yes, jeg har fundet uh, at Øre Gymnasium, der sidder sådan, omkring en håndfuld fyre her, der så godt disse så ud, som hiver i den anden lejr. Det skal man åbenbart torsdag morgen på Råskildfestivalen. Og de har, altså, de, har, de har simpelthen bygget den, den, den fedeste lejr. Det er ligesom om, at altså, der står de her tællæg, som er rigtig smadret, mere smadret end dit Og så har de simpelthen bygget sådan et, et, et, et lille, jeg ved sgu ikke rigtig, hvordan jeg skal skrive det, sådan et lille udehus, en halvtag, hvor der er savsmud, savsmud i bunden. Og, det, altså, og så ligger der selvfølgelig tomme øldås og batterier og en og nogle stole og en masse Men øh, ja. den her lejr er altså meget flottere end den anden i forhold til indretningen. Altså, den er, den er, den er smadret, men den er ikke lige så smadret. Altså, den er ikke bygget midt på en skrædeplads, ligesom den anden. De har gjort lidt ud af det, altså. Godt nok, så minder det her lidt om et hamsterbur ikke? Altså, jeg kommer til at tænke på min egen hamster. Øh, men, men de, har, de har sådan en fin fodbold- og puslige, stolagtige ting. Og, altså, det er, der er tørt herinde, og der er hygget. Og ja, det, det, er en, det er en god lille lejre, den her. Så lugter der af piger? Der, der skulle efter eftersigende være et par piger i lejren. Jeg men kan ikke men de der lugter ikke lukker. af dem? Der lugter ikke ah. af piger endnu. Kan, man, kan, man, kan de snakke dem, som bor der? Kan de ja, også sige jeg noget? Har, jeg, har, jeg har fundet, fundet, fundet uh, Tav, som lige er i gang med at, at åbne en øl til mig. Uh, det er jo, trods alt Roskilde Festival. Tav, uh, det her kaninbure-agtige ting, hvor, hvorfor det? Jamen, det er jo klart, at der skal være noget samling over det, ikke, Og... Det er et hygge der, så øh, det er jo den bedste måde at have et tørt bedre sted der. Hvor, lang, hvor langt har I været herude? Jo, har været siden øh, søndag mere eller mindre, ikke? Øh, jeg har så lige taget et lille afbræk, lidt der, men øh, første delen af så har været siden søndag. Skulle I egentlig godt tænke at et lokum og have lige med i at lejr? Ja, det vil jo være sindssygt nok, det må man indrømme. Altså, det er jo ikke fordi, de gør topklasse standard her med lokum og de der øh, fucking spanden øh, der. De er ikke altid lige lækre, det men øh, vi, vi ser på sagen herude, det er i hvert fald en, en, en ret god kandidat, hvis man ikke kan se bort fra, fra lugten af, af ham derude. Søren, din næste opgave bliver... At tage en beslutning. Hvem skal have det her toilet? Og det behøver sikkert være en af de to lejre, som du har snakket mm. med. Det kan være en helt tilfældig lejr. Mm. Må det være min egen lejr? Nej, Søren, Nej. det må det så ikke. Jo. Hvør du hvad? Sæt yep. i gang. Vi yep. spiller et stykke musik. Nettie Fattaro og øh, temasangen fra EM i fodbolds 2004 med fortsat. Søren Maguire. Der er en lytter, som lige har ringet til os, som bor i en lejr. Øh, faktisk i en kamplet lige nu, ikke? Ja. Som har ringet og sagt, at nu kan du godt komme ned i hans lejr, for han er lige ved at gøre det i bukserne. Kan det lade sig gøre? Jeg er ikke glad for det der kampletter. Det lugter lidt for meget af 1982. Og altså, hvis man har en kamplette, så går der altså ikke rigtig roskelig i den. Altså, det skal være smadret, og det synes jeg ikke, en kamplette er. Jeg er ked af det, som lytter, og jeg håber, at han kan finde en eller anden busk eller et pelt og gøre det i. Øh, ja. hvem skal så have lokum? Jamen, jeg synes, at drengene fra av Gymnasium har, har fortjent det her, det her lukum. De ser rigtig, rigtig, ja. øh, de ser rigtig øh, drengene ud. Men jeg skal, da, jeg skal da selvfølgelig først lige høre. Kan I se det lukum der kommer og over, drenge? Ja. ja! Vil I have det? Yeah! Yes, Søren, så er det. Ja! Så kan vi snakke med en af dem? I, I, får, uh, I, får, I får Tau igen, altså, så okay. jeg lige selv, hvor, hvor glad han er for det her toilet, der kommer kørende oh, Det er fandme god stil, altså. Så kan vi bare give oh, den mad at når vi lige har lyftet Det er ja, helt i orden. Tau, ja. vi det, ja. Tau er du glad? Ja, det er mega nice. Jeg skal helt sikkert indvige det senere. Jamen, hvornår helt præcis vil indvige det? Altså, tror du, du kunne lade sig gøre at sidde på det, imens det nærmest bliver hejst ned fra vognen? Nej, jeg ved det ikke. Altså, nu er vi jo ikke trængende lige PC, men altså skide trængende, om man så må sige, ikke? Det er mere sikkerheden, men at man ved, at det lige står grøn. Prøv høre, min ven, I har jo altså det her toilet i døgn, ikke? Ja, hvordan har ja det er I tænkt det, jeg... skal det, op. Ja, men altså. prøv at, hvordan, har I, hvordan har I tænkt, at jeg skal matisere det, altså sige? Fordi hvis man ikke er trængende nu, så skal man måske ligesom overveje, hvornår gør jeg det, hvornår gør jeg det ikke? Man skal nærmest time sin toiletbesøg. Ja, det skal man. Kan skal du fortælle man. lidt om, uh, har du allerede gjort dig bare en, en lille tanke om, hvordan det bliver timet? ja men, øh, altså, det er da klart, at folk, de render rundt med deres skema ind i hovedet, ikke? Og, øh, og så lige pludselig, så klemmer den bare på det, altså, der er ikke noget at gøre. Så må man bare overgive sig. Vi tror, I, I, tror I, det er noget, I bliver populære med nede på campingpladsen? Tror I, I, kan få noget ekstra juice, nu, når I har et privat toilet? Det bliver da forventet helt sikkert, altså. Vi skal da også over at og prøve det. <laughs> Vil vi god vi... fornøjelse? Jo, tak. Helt sikkert. Så løn det dig, uh, det godt. Det så. Muligvis skal vi ikke kunne, vi skal ikke kunne afvise, om vi muligvis har et toilet mere i morgen. Det er var i hvert fald de var da en dejlig måde at sprede, ja. sprede glæde på. Ja, det må man sige. I næste time så skal vi have endnu et afsnit af vores lokalmesterkvids. Så hvis du kunne tænke dig at vinde et luksusophold på Bornholm i en forlænget weekend i næste uge, så skal du ringe til os nu på 73x20. Og lokalmesterkvidsen, det er jo altså den quiz, hvor det gælder viden omkring Roskilde i den her uge. 73x20. Alpha, han nummer 1, Joghren fra albumet Alpha, han og det kunne have været der Joghren spiller til den store danske kipper aften som er her på Roskilde, hvor vi Nu skal vi hjem til København og for klokken er 10. Hvad Er vi Live fra årets Roskilde Festival. Danmarks Radio præsenterer stolt. De sprøde heste. Signe Lindqvist og Anders Breinhold er. De sprøde heste. Signe. Anders. Kan du ikke fortælle mig og lytterne, hvad det er, lokalmesterkvissen går ud på? Lokalmesterkvissen går ud på, at vi har en hel masse viden om det sted, vi sender fra. Vi sender fra Roskilde i uh, denne her uge. Så derfor så har vi lavet en hel masse spørgsmål med 50-50% svar, som hvis man svarer rigtigt, går man videre i quizzen. Hvis man svarer forkert, så ryger man ud. Og quizzen har jo kørt siden i mandags, og i dag er det torsdag, og i morgen er det så den store afgørelse, nemlig den, som vinder titlen som lokalmester i morgen. Fredag altså den, der løber af med et luksusophold på Bornholm i næste uge. Man skal bo på et rigtig dejligt hotel ude i skoven, lidt uden for Rønne, og øh, hygge sig med øh, fruen eller herren fra torsdag til søndag. Det skal vi nemlig. Og i går, der var det Jesper, som øh, kom ind. Han svarede rigtigt på det sidste spørgsmål, da Maria røger ud, så vidt jeg husker. Og hvis han går hele vejen i dag og i morgen, så er det ham, der ryger afsted. Men øh, ring til os på 70 3 70 3 20 hvis øh, du vil battle Jesper. Og øh, det er jo sådan, at... Øh, lad os nu sige, at Jesper går hele vejen til i morgen, og han svarer forkert. På et spørgsmål, så ryger du måske igennem, og så er det dig, der bare skal svare rigtigt på et spørgsmål, så er det vundet. Uretfærdigt måske, men til gengæld også øh, skal man vide nok om Roskilde. Og det er jo altså den, der ved mest om Roskilde, der, der går videre. Ja. Vi skal også tænde vores grill op. Og overfor mig, ikke? der sidder Lars Køkker, vores grillmester i indslaget, der hedder Kattegrilles. Grillis. Og Lars, jeg synes, du ryster meget på hovedet i dag, når vi nævner den her grill. Der skal jeg ikke grilles i dag, det skal der simpelthen ikke. Hvorfor? I backstabber mig, backstabber mig totalt i går hvor jeg jeg er verdensmester i ned, ikke? og hvad kunne han? Ja, en han, han kunne ikke han... engang fyre op i vores Barbecue Q livegrill, vi købte i Silvan. Jamen, du hentyder altså, eller øh, snakker om ham, som var verdensmester i grillning, som ikke kunne noget som helst. Ja, han var meget dygtig, Uha. I dag, Køkker, der skal du grille, uanset om du ved det eller ej, fordi ellers kommer festivalen og klipper dit armbånd, ikke? Så skal du grille feta og øh, vingummi, og øh, inden du går ud og sætter op i grillen, forholdsregler omkring de to retter. Jeg kan ikke grille noget. No, så må vi finde sakskykker, og så må vi finde ud af nogle andre, som ja. skal tænde op i den og så er der sikkert nok nogle andre her, der kan grille. Sikkert også meget bedre. Så skal du grille feta og øh, vingummier, og øh, inden du går ud og op i grillen, forholdsregler omkring de to retter? Jeg kan ikke grille nogen. No, så må vi finde køkken og så må vi finde ud af nogle andre, ja. som skal tænde op i den Og så tid. er der sikkert nok nogle andre her, der kan grille. Sikkert også meget bedre. Så er det sat på plads. Signe, om i øjeblik skal vi til et indslag, som du er ellevild med. Ja, og det er jo, øh, altså Anders Lund Madsen er jo, hvad skal man sige, den, øh, den, den tredje part på det her program. Nemlig. Og, øh, og han har jo, som alle sikkert ved, en øh, bror, som er læge, og ikke mindst, som er, øh, hvad skal man sige, hjernespecialist. Og Peter, han ved utrolig meget om øh, sygdomme. Og han ved også det der med, om der ligesom er nogle sygdomme, som er øh, udbredet i specielle områder af Danmark. Ja. Og øh, nu sad vi jo sendt det fra København sidst, hvor han var igennem og fortælle om øh, lidelser, som er typisk for Københavns område. Og nu har vi har ham altså igen på telefonen om lidt, hvor han fortæller os om Roskilde syge. Altså et lokalt sygdomsfænomen, som man må gå ud fra... Stammer herfra, hvis det hedder Roskilde Syge, ikke? Jo, det må man gå fra. Sådan, vi er klar med Peter Lund Madsen om et øjeblik. Maria mener i de sprøde heste, hvor vi nu skal til et indslag, som vi med glæde kalder... Hvad kalder vi det egentlig? sin egen sygdomme. Ah, den lokale lidelse. Den lokale lidelse. Og Peter Lund Madsen, velkommen til dig. Tak skal du have. Peter, nu sender vi jo fra Roskilde. Ja. Yeah. Og, og, og der er det vel en af de, de steder i Danmark, som virkelig har en kendt øh, lidelse opkaldt efter sig. Jamen det er jo, altså alle kender roskildesygen, både på den ene måde og på den anden måde. Vi har alle haft det, og vi ved alle sammen, hvad det er. Og prøv lige for, for, for os, yeah. som ikke lige præcis er helt klar på, hvad roskildesyge er. Så, så... Roskildesyge det er, når kroppen via munden er blevet tilført et eller andet giftigt. Det kan være bakterier, det er det som regel, eller noget andet, som kroppen skal af med. Og krop kan komme af med tingene, hvis det skal ske hurtigt på to måder. Det er enten ved at kaste op, eller ved at sende det den anden vej. Ja. Så roskildsyg, det er tynd mave og opkastning, eller en af delene. Må jeg lige hurtigt afbryd at spørge om noget? Ja. Hvad er forskellen så på en, øh, altså en madforgiftning? At, kan det også kategoriseres som roskildsyg? Ja, det vil man sige. Okay. En, Men... en, en madforgiftning, det er det ved færdigt noget kategori en roskildsyg. Men Peter, hvor, hvor, hvor, hvor slemt skal man have det, før man kan sige det er en roskildsyg? Jamen det tror jeg er mange spørgsmål. Altså, det, når, når, når kroppen tømmer sig så... Sådan, så, så man ikke er i tvivl om, at nu, nu der er der noget, der kommer ud, og det gør det så, øh, så, så. Så har man ret til at kalde det en Roskildsø. Okay. Hvordan kan det være, at det, at det, at det kommer til at hedde roskildesyg og ikke næstvedesyg? Det er jo det, der er det ikke? Mm. Fordi man kan jo sige, at der har været tønd mave til alle tider over hele landet, igennem gennem den tid, der har været Danmark. Men der må på et eller andet tidspunkt, for ikke så for lang tid siden, have været et tilfælde af... Ja, lad os sige det som der, er tyndskid i Roskilde, der var så stort og så alvorligt, at det har givet navn til samtlige tilfælde af tynd mave siden Så der har været en weekend eller et par dage, dage i Roskilde, hvor der er en eller anden i en, i en grillbar eller en 1800-talsgrilbar, hvad vi jeg har haft en bullenfinger, som har givet anledning til kollektiv tynd mave i Roskilde i en grad, der har medført, at alle tilfælde af tynd mave siden har gået under navnet Roskild Det har været... Jeg ved ret at det er Roskilde. Jamen. Det er da også, også lidt et voldsomt pres at ligge på byen. og være kendt for en domkirke og så for, for ekstremt dårlig mave. Og Roskilde Festival. Og de to yeah. ting kunne godt. I kunne godt leve ja. med, med hinanden. Ja. Æ, æ, Peter, inden vi siger tak for den gode forklaring, skal du høre, du kan en historie med nogle japanere i et fly, som vi muligvis tror har flået over Roskilde. De har flået over Roskilde. Jeg vil sige, at naturen er uden høflighed. Og når vi snakker om infektionssygdomme, så er så er fantasien ikke noget grænseland. Der er alt, der kan lade sig gøre. Og der var engang det er bare en historie, Kriver jeg arkivet. Øh, en jubojet fyldt med japanere. Kokken, der havde lavet maden, havde haft en bullenfinger. Japanerne får dårlig mave. De skal af med deres sushi. Det skal ske op i luften. Der er en flyvemaskine fyldt 700 japanere med tyndskid to toiletter. I kan selv forestille jer, hvordan ja. den tur har været. Og det skete over Roskilde. Peter, når, hvis nu man sidder øh, og har roskilsyge, eller er på vej til at få roskildesyge, hvad kan man så gøre ved det? Så skal man alt andet lige, man skal drikke sydvæsker, cola, man skal sørge for at få masser af væske, så jeg vil sige, drik cola sukkerholdige i væsker gør det i store mængder, fordi at når man har tynd mave, når man kaster op, så mister kroppen væske, øh, den mister næringsstoffer, man skal drikke nogle lidt optagelige næringsstoffer, sukker i væske, cola er en meget, meget god idé. Peter, i næste uge skal vi til Bornholm. Gider du at prøve at se, om uh, der findes en lokal ledelse der? Jeg kan allerede nu sige, at der er en international ledelse. Der er en sensation på vej, når vi snakker om Bornholm. Det er altså en overskrift, der er til at leve med. Peter? Ja. Det glæder vi os meget til, Peter. Tak, fordi du ville være med. Og hvis du sidder derude og er bange for, at du har fået roskillesyge, så kan du på vores hjemmeside dr.dk-fransk finde en link til øh, et sted, hvor du kan vide alt om roskillesyge. Syge. Om et øjeblik, der starter vi dagens udgave af Lokalmesterkvissen. Robbie Williams og Rock DJ. Så skal vi til den gennemgående konkurrence i de sprøde heste, nemlig Lokalmesterkvissen. Og Jesper, velkommen til programmet igen. Jo, tak skal man. du Du var den, der gik længst i går. Det var rigtigt. Ja. Og øh, hvis du svarer rigtigt på seks spørgsmål i dag, så går du videre til i morgen, og så er der kun seks spørgsmål tilbage i morgen også. Og så er du på vej til Bornholm sammen med hvem? Sammen med Kirsten. Med Kirsten, Hun ligger lige ved siden af dig, kan jeg forstå. Ja, det er rigtigt. Hvad hedder hun? Hun hedder Marte. Marte? Hun er norsk. Ser hun lækker ud, når hun ligger der i sengen? Ja, <laughs> det kan gøres bedre. Nå. Det er jeg glad for at høre, fordi at, at, at det, vel vil uh, ligesom bygge op til her, ja, det er jo en romantisk weekend. Et luksusophold på uh, et rigtig godt hotel på Bornholm. I kommer over torsdag, hvis det er du vinder, ikke? Og så tager I hjem igen søndag aften. Vil det være en form for sex ferie? Det er da ikke Jamen, det glæder mig. Så øh, sætter du lidt ekstra pres på dine skuldre, at du får kun seks i weekenden, hvis du vinder quizzen, eller i næste weekend, hvis du vinder quizzen. Jesper, Signe er klar med øh, de første spørgsmål. Jesper, i går så stod du nede på havnekiosken på havnen i Roskilde, og øh, vidste alt om, øh, hvor meget og hvor store de kæmpe store is var. Men hvis man nu ikke er begejstret for is, så kan man i stedet for gå i den gamle købmandsgård. Butikken er indrettet som en købmandsbutik fra 1920, og man kan købe det genskabte vare for den her periode. Men hvad sælger de mest af øh, i den gamle købmandsgård? Er det A, Candice, eller B, rustende søm? Det er ikke begge ting, men jeg vil tro, at de sælger flest rustende søm. Ved du hvad, Jesper? Det er forkert. Ingen sex i næste weekend, Jesper? Mm. Så må det frem ad gokkesokken, du... Men til, desværre, Jesper, der er ikke noget at gøre ved det, men jeg håber, du får en god weekend af Og velkommen jeg. til dig, Elisabeth. Du er 24 år revisorassistent og bor i Roskilde. Ja. Og velkommen til programmet, Elisabeth. Tak. Har du ferie? Æ, ikke nu. Så du sidder på arbejde lige nu? Ja. Og øh, hvad laver en revisorassistent? De er lige blevet færdige med at lave regnskaber. Og øh, er det nogle gode regnskaber? Ja, selvfølgelig altid. Hvad er forskellen på en... Øh, ja, du er selvfølgelig assistent for en revisor, men, men hvad skal der til, for, at du kunne kalde dig en revisor, for eksempel? Øh, en lidt lang uddannelse <laughs> for alvor. Som du ikke gider at tage? Nej, ah, jeg er lidt i gang. Okay. Elisabeth, øh, der er fem spørgsmål. Men først skal du lige fortælle os, hvad er det, man de sælger mest af i den gamle købmandskov? Er det Candice eller rustne Søm? <laughs> jeg hører faktisk ikke, hvad han sagde før. Ja. Er det rigtigt? Ja. Så glæder jeg mig til at høre dit svar, Elisabeth. <laughs> Jeg tror det er candies. Det er fuldstændig korrekt. Der var du heldig. <laughs> ja. Elisabeth, det næste spørgsmål. En overordentlig stor del af byens omsætning bliver tjent ind på væske. Festivaldeltagerne har det med at blive noget så thirsty. Men hvad kalder man med et festivalsudtryk, når man tager sit bælte, sætter det fast i en kasse øl, og så slæber det efter sig igennem byen? Kalder man det A. at gå tur med hunden, eller B. at være en pilsnerokse? Det ved jeg godt nok ikke. Det må være A, at gå tur med hunden. Det er fuldstændig korrekt, Elisabeth. <laughs> Så kommer det tredje. Nogle af de legendariske madbordere på festivalen er Mor Mortro, Toves æbleskiver, Gadegårdens Bollebod og Luciana Burger. Men der skal også ryttes op. Hvad er det bedst betalte job på festivalen? Er det A, at rytte op på campingpladsen efter festivalen, eller B, at rense lukommer? Øh, ej, jeg ved godt nok, ikke det her. Det må være af at rydde op på festivalen ude på, øh, på øh, campingpladsen. Campingpladsen, ja. Er det din endelige de svar, Ja. Elisabeth, tak fordi du ringede ind. Det er forkert. Ej, det var så altså lidt. Kom vel. Velkommen <laughs> til programmet, Nick. Jo, tak skal du have. For Aarhus, om et øjeblik, lige efter det næste stykke musik, så skal du igennem quizzen. Det lyder godt. Lige hængende. Her er musik. Grand Avenue og What's On Your Mind. Du lytter til de sprøde heste, vi er i gang med quizzen, lokalmesteren og øh, Nick, velkommen til programmet igen. Tak, tak skal du have. Nick, du er chauffør. Det er rigtigt. 28 år, og du er, kommer fra Aarhus. Det kan ikke være mere rigtigt. Hvad kører du med i din lastbil, Nick? Det er radio-tv-reparationer. Så øh, du er nærmest Peter Falisis øh, bror? Ja, det kan man sige, her. Ja. Jeg ved, at du aldrig har mødt ham, for han findes jo ikke. <laughs> Er det ikke noget med, Jo, øh, Nej, han var politimanden? Ja, jo, det har vi nemlig, og faktisk så var han politimand. Årsagen til, at han ikke er politimanden mere, det var faktisk, at han blev fyret, og, øh, og det var en øh, farlig historie, der var i avisen så vidt jeg har forstået. Okay. Det var noget med, at han blev suspenderet og sådan noget, men det er jo det, det er faktisk en fuldstændig ligegyldig historie. Men ikke, er der nogen, der kalder dig Peter for Felisse, når du kommer ind døren? Nej, det er da ikke. Det er jo en heller ikke rigtig sjov, vel? <laughs> Ej, det er ikke rigtig sjovt. Nik, noget af det, jeg er meget mere interesseret i, det er, hvad er det bedst betalte job på Roskilde-festivalen? Er det at rydde op på campingpladsen, eller er det at rense lokummer? Jamen, det må være rense lokummer. Det er fuldstændig korrekt. Jeg kan faktisk fortælle dig, at Greve og de har tjent en hel tur til Japan, fordi de har renset lokummer. Så mange penge fik de for det. Det næste spørgsmål, Nik er, hvilken farve har den store port, man kører igennem, hvis man kommer fra København? Er den A-gul eller B-rød? Den er rød. Det er fuldstændig korrekt, Nick. Så er der to spørgsmål tilbage. Den hedder Røde Port. Ja, det hedder nemlig den Røde port. I den første weekend i juni blev Dyresko pladsen, hvor festivalen jo altså finder sted, brugt til Dyresko. Men hvor mange mennesker besøgte Dyreskoet i løbet af weekenden? Er det A 70.000 eller B 100.000? Jeg så det er 100.000. Nick? Ja. Det er forkert. Det var ærgerligt. Ja, det var der ikke. Brian, du sidder på Faneø. Det er Faneø, og det er jo en ø. Det er en ø, lige ligesom Bornholm nu. Det er nemlig lige det der, og det var nemlig lige nøjagtigt det, Brian, jeg vil have dig til at sige. Fordi ja. uh, du kan tage til Bornholm uh, i næste weekend et luksusophold fra torsdag til fredag, en forlænget weekend. Hvem skal ikke fra torsdag til fredag, fra torsdag, er, til, torsdag søndag. til søndag. selvfølgelig. Ja, det var ikke ret meget, hvis det var torsdag til ja, det måske <laughs> Nej. også være det åndfærdigt at være rivet op fra Faneø, og <laughs> så altså bare... Du kan lige nå eller nu. <laughs> Brian, uh, hvad laver du på fanø? Jeg arbejder i den lokale brugsel. Og der er vel gang i den uh, her i sæson? Det er ikke gang, det Brian, ser du kassen lige nu? Nej, jeg har fri i dag. Nå, Nå hvor dejligt. Så hører man selvfølgelig bedre. Ikke? Det er jeg glad for at høre. Brian, du får uh, lige spørgsmålet her igen. Yes. Og det er jo, hvor mange mennesker besøgte i øh, juni dyreskue, øh, dyreskue her i Roskilde. Var det A 70.000, eller var det B 100.000? Det må være A. Det er fuldstændig korrekt. Brian, så kommer det sidste spørgsmål. Ja. Hvad hedder Roskilde Venstres borgmester? Hedder han A. Bjørn Dahl, eller hedder han B. Sten Fogt? 50% chance. Det må man sige. Prøv lige, hvad siger du? Altså, er det A. Bjørn Dahl, eller B. Sten Fogt? Det må være B. Er det dit endelige svar, Brian? Ja, det må det være. Brian, oh, ja. det er forkert. Prøv For Simon? Ja. Velkommen til dig, Simon. Tak skal du have. Hvad hedder Roskilde Venstres borgmester? Heder han Bjørn Dahl eller Sten fod? hedder Bjørn Dahl. Simon. Kan du høre, hvad det her er, Simon? Jeg kan ikke høre noget. Nå. så kan jeg fortælle dig, at det er en fanfare. Der ja. betyder, at øh, du har vundet, øh, og det er jo forholdsvis nemt nem måde at vinde på, kan man sige. Det må man sige. <laughs> Men Simon, vi vil meget gerne ringe dig op i morgen, når vi kører, øh, det er sidste omgang af øh, lokalmesterkvisten, og så et øh, det muligvis dig, til Bornholm. Det er bare jorden. Men i dag har du altså vundet på 3 som jo er en øh, p plade med øh, ugenturen en øh, p t shirt og en øh, p 3 Det lyder rigtig godt. Det er, er godt, ses, Simon. Ja. Vi ses i morgen. Ja, det gør vi. Farvel. Og farvel Signe, lige foran øh, os to, der står to øh, flotte mænd. Ja. Det er Grækers og Jimmy, er det korrekt? Det er det nemlig, de nikker, de står nede og en kaffe, de kommer fra renovationstransporten her i Roskilde. Og ved du, hvad de laver? De sluger sammen. De, de kører i det, man vil kalde chokoladebilen, man ja. kalder den alle mulige lækre ting. Det er nemlig dem, som kører en af slamsugerne her på pladsen. Calise og Trickby. Og nu her i det område, hvor vi sender... Inden, hvad kan man sige, bag, umiddelbart til højre for orange scene. Det var det, jeg skal sige. Der er der rullet en uh, Scania-lastbil ind. På ryggen af den, kan man sige, der, hvor uh, man kan godt sige, der er et lad. Der er der en tank, og dette er ikke en, uh, en mælkevogn. Og de to herrer, som arbejder på den her vogn, det er Jimmy og Gregos. Velkommen, de her. Jo, mange tak. Tak for det. Nu er det her jo, altså, øh, jeg synes jo, det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor lastbil. Jeg føler jo nærmest, at jeg er lige så høj som et hjul. Og så er den jo sådan øh, militærgrøn og rød. Og så er der jo en hel masse slanger på. Og så på siden, ligesom på en brandbil, så øh, er der ligesom sådan en lille hylde. Og på den her hylde, der ligger der sådan nogle kæmpe, kæmpe ruller af Hvor mange øh, liter øh, lort er der inde i den her vogn, Jimmy? Der er 10.000 liter. Og må jeg spørge, er det lort, der er i den, Krigers? Ja, men det er det. Der er lort og pis. Det er sådan set lækker nok. Lige da I kom, der hilste vi på, at jeg havde trykket hånden, og lige bagefter, jeg havde givet jer hånd, så tænkte jeg, oha, var det måske klogt? Nej, det er da ikke. Vi har handsker på. Så øh, vi prøver at her så godt, som vi kan med de forskellige sikkerhedsforhold. Og ellers så må vi bare vaske med en gang, og så må vi videre. Den her øh, vogn, hvor meget lort er der i den lige nu? Jeg tror, der er to kubikmænd. Okay. Så den er halvtom, faktisk? Den er faktisk halvt sammen, ja. Timmy, jeg kunne godt tænke mig at vide, øh, når man kører rundt i den her bil, ikke? Og, og, og med det arbejde, som I to har, så øh, er der vel en masse jokes. Kan du give mig tre af den her vogn, den bliver kaldt? Ja, Nukabussen. Nukabussen, <laughs> ja. Og lortvognen. Ja. Og chokoladebilen. Chokoladebilen ja. Er der flere? Natmanden. Rikers hvad? Natmanden. Kom med lidt flere. Hvad uh, skal Hvad skal vi finde på? Jeg kan flere, synes jeg. Hvad bliver jeg selv kaldt? Jeg bliver kaldt grunk. Lortefolkene, tror jeg. <laughs> Lortefolkene. Lortefolkene. Der findes jo øh, to slags her øh, hernede på festivalen. Der fik, findes ligesom de almindelige træk og slip. Og så findes der øh, de der, som I kalder for miljøpotterne. Som jo altså også var dem, vi snakkede om øh, tidligere. Fordi vi har simpelthen øh, udlået sådan en her. Og det er jo faktisk bare en øh, telefonboks med en bænk i. Og så et hulrum nede under bænken. Og nede i hulrummet, der ligger... Så alt det, som I kommer, henter senere. Og Jimmy, kan du ikke forklare mig, hvordan, hvordan får I det op? Jamen, vi tager og stikker slangen ned i kummen, og så sætter vi sug på. Og så ryger det op på bilen. Og mm. det er faktisk bare ligesom en almindelig støvsuger? Det er faktisk en stor støvsuger, En I forhold vandstøvsuger. Jeg har hørt, og det er jo sådan en gængs festivalhistorie, at, øh, at, at det, der sker, det er, at øh, frygtelige farlig historier om, der sidder en inde på toilettet, og lige pludselig på nogle toiletter, hvor man øh, bare sætter sådan her slange til, og så suger man affaldet ud, at I kommer til at puste i stedet. for. Er, der, er det en, en selvvandrig Ja, det er sket. Det er sket. Men, det er ikke så tit. Prøv lige at fortælle mig om det. Ej, men altså... Øh, altså... Øh, man, der er noget her hervacrum på en slamsuger, og så kan man puste også. Og så, når du læser af, så puster du alt lort ud af tanken. Og så hvis man ikke får skiftet op på knappen... Så puster den jo, når man skal til at suge. Og så, øh, ja, så er der lort over det hele. Øh, er er, er det nogen af jer, der har prøvet det, hvor der sidder nogen derinde? Nej, det har vi ikke prøvet. Har I hørt Jimmy, måske? Nej, det kan I ikke rigtigt lade sig gøre på en miljøport, at du sætter tryk på, hvis der sidder nogen derinde. Nej, fordi så sidder der jo ligesom nogen på hullet, kan man sige. Ja, Men, øh, men altså, nu, nu, nu synes vi jo, men vi jo har jo heller ikke det arbejde, som vi har. Vi er jo stadig sådan lidt halsart. Hvor slemt, øh, hvor slemt synes I, sådan et øh, festival kan se ud? Jeg synes ikke, det er slemt. Det, jeg vender mig også til det. Rikas? Altså, jeg er lidt sæppet, så, øh, <laughs> så jeg har det sådan, at hvis jeg skal ind og sidde på sådan en toilet, så skal jeg have penge for det. <laughs> øhm, jeg, jeg vil godt lige blive lige ved historier. Der er også en historie om, at der er nogen, der har derinde. Der er nogen, der har væltet i de der toiletter, mens øh, der er nogen, der har siddet på potten. Er det, er det jo en vandrehistorie, eller er den sand? Nej, ah, det er sket. Har I, har I fundet sådan en toilet, som har været væltet? Ja, op til flere gange. Dreng her til sidst, ikke? Fordi I har jo masser af lort, I skal have suget op i dag. Hvad siger jeres kone eller kæreste, når, når I kommer hjem? De siger, øh, jamen de siger ikke så meget. De er bare glade for, at vi kommer hjem til familien, ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at vide et spørgsmål. Jeg har engang arbejdet sammen med en fotograf, som har filmet en ligebrænding. Og, øh, og han mistede lugtesansen, fordi han gik simpelthen så meget i øh, lugt hele tiden. Kan I stadigvæk godt lugte? Jeg kan sange lugt. men ikke, når jeg går ind på en, på en miljøpot, så er det ligesom om, at man lugtes alt, den står fra, og så går der 30 sekunder, og så er der ude af toilettet igen. Det vil sige, at øh, når, hvis der er en af jer, der kommer til at træde i noget hundedefterladende skaber, ikke, så er det jo ingenting i forhold til det, I laver til daglig. Nej, ja, man vender sig hurtigt til lugten, og tit når vi kommer kørende, så står folk og holder sig fra næsen og sådan noget. Og, jamen, vi er jo i det hele tiden, ikke så det vender man sig til. Drengen gider ikke at stille op foran jeres fine vogn, så vil Jens Wors Whipmaster tage et billede, og øh, så vil han lægge det op på hjemmesiden, så man kan se, hvordan sådan et aggregat ser ud. Du lytter til de sprøde heste på P3. Det her, det er Tim Kristensen. Queen og David Bowie på Under Pressure. Du har jo nok hørt det, men øh, den gode Bowie-dreng, han kommer, eller dreng, han er jo næsten 2.000 år gammel Han er faktisk 57 år. Og, øh, han bliver mere og mere skrøbelig, som årene skrider frem, synes ja. jeg, men øh, jo, øh, og, og mere og mere komisk vil jeg også sige. Jeg, aldrig, jeg synes aldrig, at det i stedet er, Bowie var humoristisk, men jeg må sige, at det han har fået en slikpind i øjet, synes jeg, han har været noget af det skikkeligt der er sket den her sommer. Og jeg virkelig, jeg grunden til, at han ikke kommer, tror jeg, altså bare helt personlige ting inde i hoved, det er, altså... Han skal ikke komme til haj i H H H hjemland, men ja. Ja. <laughs> Jamen, prøv, det er lidt ligesom til en fodboldkamp. Du ved... Øh, for eksempel ved jeg, der var tale om FC København, for eksempel, ikke? Det der skulle spille mod Brøndby. Mm -hmm. Fordi at FC København så havde købt det der skide badeland nede på Lolland der, Lalandia, så ville alle brøndby have stået med øh, nogle og puste gummiænder, ikke? Det er mm -hmm. det, man kalder en tifo, og det har været en så tilsvining af, af modstandernes hold, ikke? Jeg tror også her, han ville være bange for, at der ville blive lavet en tifo, hvor der vil et, et, et banner eller et eller andet, hvor at den her... Øh, ting med, med slikpinde, den var blevet kommenteret. Det er måske det, har vi det der har virkelig været bange for. Men det er der næsten også helt sikkert, at den vil. Altså, vi har der talt om, hvad for nogle slags slikpinde, hvordan på, man på en eller anden måde kunne få smuglet nogle slikpinde ind til uh, David Bowie. Lars Køkker, du er vores grillmester. Ja, det er jo så var blevet igen. I indslaget, som hedder Kan det grilles, ikke? Og det kan det godt her. Alt kan jo nærmest grilles. Er grilles. Der er ikke, vi har ikke haft nogen øh, dårlige resultater endnu. Og det er jo lytterne, som bestemmer via vores hjemmeside, dr.dk-brinsk, eller brinsk-dr.dk, som bestemmer, hvad det er, vi smider på den her grill. Det er sådan, at grillkål er en af de ting, som politiet i år anser for at være farlige. Hvis man har 0-50 grams grillkål på sig, så skal man tjekke stop. Og det er det, som alle vores indkøbsmand, han har. Så grillen, der er ikke rigtig tændt op i nu. Men vi skal grille feta, og vi skal grille vingummiere. Men derfor tænker vi, Fortæl om en servicering af en grill. Hvordan vedligeholder man den? Hvordan sørger man for, at den er tipt i stand? Og den holder sommer, sommer, sommer, sommer efter sommer. Nu er jeg så til udgangspunkt i vores egen personlige grill. Vores BBQ Live indkøbt i Silvan. Og øh, den har vi jo så... Den er, den, er, den er blevet lidt medtaget efterhånden. Vi har brugt den i en tid, ikke? Og så den skal vi have sat i stand. Så jeg vil forstå lidt, at øh, man lige går lidt gør rent. Og støv, så tager vi det ordentligt skudset og lidt ud. Og øh, så for at få den pæn sort igen, den er blevet lidt grå, og alle de kul og gløder og too high, Så vi bejser lidt med noget sort værken. Men så bejser vi, vi den lidt, så den bliver pæn og sort og flot igen. Og resten, den skal vi også have, skal vi også have ren igen. Så vi tager noget sæbevand og ligger ned i en, en 24 timer, Så skulle det være klaret. Jeg har jo set sådan nogle uh, tricks på uh, TV3. Ham der uh, Lisi fætteren tror jeg det er, som kommer med sådan nogle tilbud om, at man skal smøre uh, alt sådan noget snask ind i brun sæbe. Og så rulle husholdningsfilm omkring, og så lade det ligge en dag, og så skulle det være lige til at skylle af. Og det er noget, du kan og bekræfte? Nej, det man kan gøre, det er, at man kan tage f.eks. en sort sæk, og så lige fylde den med noget samjagtspiritus, og så lige en klud på den, og så er det ligge i 24 timer. Og så skulle det simpelthen være lige til at skrave af Grundet af det det er så lidt halvgiftigt Men øh, det må vi tage med jo skal man, ikke, skal man ikke være opmærksom på At når man bare smører rengøringsmidler på At, at enten man får det skyllet ordentligt af Eller man er bare som med hvilket rengøringsmidler man bruger Fordi ellers kan maden man komme til at smage af brun sæbe Eller øh, de andre ting man vil smøre det ind i Ja det kan det jo godt gøre Men altså, hvis man gør det grundigt rent bagefter Så burde der jo ske noget øh, Lars Køkker, er det i dag et grillvejr? Altså Det er jo altid grillvær. Og oh, men altså, lige nu, der regner med pikachu, så det er, jo, det er jo dejligt. Vi skal grille feta, og vi skal grille vingummi, øh, udgangspunktet? Udgangspunktet er feta, det bliver godt. Feta bliver godt. Jeg glæder mig. Jeg er også ved Jamen, det er godt. Du kan altså skrive til os, hvis du har bud på, hvad det er, at vi skal smide på grillen, imens at vi, de sprøde heste tager på landsturné. Og så kan du se på vores hjemmeside, dr.dk-brinsk, alle de ting, som vi har grillet indtil nu, og karakteren omkring det, hvis du føler, at du skal have noget nyt inspiration til dit grillmåltid i aften. Frem til p 3 der er det P3's uangålige. p er altså og Come With Me. Den kan du høre igen, når K&K sender varmefri senere på dagen. Nu skal vi tilbage til Radiohuset af p 3 klokken er 11. Det man hvad så Roskilde, er i til at fylde? Via Satellit. Live fra Aarhus Roskilde Festival. Danmarks Radio præsenterer stolt. De sprøde heste. Signe fest. og Anders hold er De sprøde heste det er rigtigt. Og øh, når klokken er 12, så er vi færdige med at sende fra, øh, hvad kan man sige, vores første dag for selve festivalpladsen, Signe. Og hvad er dit indtryk? Du er jo ikke en stor festivalgænger. Jo, ja, nej, altså, jeg synes det er hyggeligt nok at være på festival, hvis jeg bare kan komme hjem om aftenen. En uh, campingpige, det bliver jeg nok aldrig. Men altså, lige så snart, at uh, det er jo holdt op med at regne for en time siden, og jo nærmere vi nærmer os uh, åbningstidspunktet kl. 5. jo hyggeligere, synes jeg faktisk, det er her at være har til lavteltet over på den anden side af ved at åbne og, uh, man kan se, at DJ-pulten er blevet sat op, og nogle store øh, sådan nogle flydepuder, man kan ligge i, og der er sand på gulvet, og folk begynder at blive gladere og gladere, og der begynder at komme flere og flere mennesker herind. Så, så jeg synes, at der er ved at være en rigtig, rigtig god stemning, øh, som jo altså helt sikkert skyldes at i øjeblikket, at det ikke regner i Roskilde. Hvis øh, vi prøver at få skruet helt ned for musikken i baggrunden en gang, ja. så kan man måske høre, hvad der sker noget nu. Ja, og det musik, jeg tror, man kan høre, det er over fra øh, Chill Og det er simpelthen fordi, at øh, der er lydprøver, også for orange scenen nu her. Nogle af Aftens der spiller nu blandt andet Korn, skal øh, give lydprøve i løbet af formiddagen her. Øh, sådan, så de er helt fedt for fight, når øh, festivalen åbner kl. 17, og de spiller i aften kl. 22. Men okay. vil du sige, at du skulle have været i 92, ikke? Det er 12 år siden. Mm. Det er meget godt regnet ud af mig hørt. Ja. Der var der så meget mudder hernede. Det var et stort kaos, og efter det år, der var, uvenner, var, var selve Roskilde Festival og Roskilde Kommune faktisk pænt uvenner. Årsagen til det var, at uh, selve fest, uh, som festivalen blev holdt på, ikke var drænet og kloakeret og sådan nogle ting. Det blev den så efter, der, for, efter 92. for det år var det mest kaotiske mudderår nogensinde i festivalens historie, ikke? Mm. I uh, sidste weekend... Der var der en festival der hedder Glaston Body, som er øh, den største festival i England og er faktisk en, en, ikke en kopi, men en, en festival lige med Roskilde. Ikke? Ja. Og der er der simpelthen festival ifølge i følge musikbladet NME, som har været op til koncerter med blandt andet Oasis, Morrissey, Damien Rice, Keane, Paul McCartney, og Muse. Ikke? Mm. De store hovednavne på på festivalen. Så har de taget noget mudder, som er blevet samlet op. Og så havde de solgt det på internettet, ja, eller Ja, men, men historien er længere, indtil jeg kan nå at snakke ind over det stykke musik. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Nå. No. Så øh, enten skal vi lade Winter John køre ned under, imens jeg fortæller historien videre, ikke? Ja. Det er det så samlet i plastikposer, ikke? Mhm. Mm og så øh, har de sat det til salg på nettet nu her, og nogle af poserne går helt op til bud på 300. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Nå. No. Så øh, enten skal vi lade Winter John køre ned under, imens jeg fortæller historien videre, ikke? Ja. Det er det så samlet i plastikposer, ikke? Mhm. Mm og så øh, har de sat det til salg på nettet nu her, og nogle af poserne går helt op til bud på 360 pund. Det er rundt regnet 36-3700 danske kroner. Og øh, så er det simpelthen årsagen, det at de siger, det her det er et memorial, ligesom hvis man havde en mursten for, for Berlinmuren. Man kan sætte det derhjemme i vindueskarmen i stedet for en blomst og sige, at jeg var der det år, hvor det gik fuldstændig amok. Men det kan da godt forstå, hvis folk prøver at sælge det men en tror du virkelig, der er nogen, der er så dumme, at de gider at købe det? Der er nogen, som har put op, op til 360 pund for det. Det tror jeg ikke på. Altså, det er ligesom, at man kan købe et stykke af Jesus' kors, som man har hangt på. Altså, man kan jo ikke få nogen bevis for, at det, at det er præcis, at det er mudder. Nå, nej, man kunne lave en DNA-test af mudder, og så sige, at det hører til den græsplæne der. Men man kan jo ikke dna teste mudder. Nå. Så ved jeg ikke, hvad man skal gøre. Nee. Vil, vil du være med, ved du, at man faktisk gjorde at på Roskilde efter 92, mm -hmm. der søgte man, spurgte man på via festivalsejtet, der var vel dog nok internet dengang, men det er så ligegyldigt, så gjorde man det via almindelig brev. Så gjorde man det, at, at man sagde, hvis du var på Roskilde 92, og har noget mudder, eller du har nogle ting liggende, som stadig bærer præg af den her vildt sindssyge mudderfestival, så kunne man aflevere det. Og ved du, jeg afleverede, det var faktisk min mor, der fandt et par gamle gummistøvler op på loftet, hvor der stadig kom ud på en plastikpose. Og de havde været udstillet ned i Roskilde By, da der var et, øh, altså et, et Roskilde festival udstilling Det tror jeg heller ikke på. Noget, jeg til gengæld tror på, ikke? Ja. det er, at vi om lidt får besøg af en øh, digter. Ja, det tror jeg, jeg så til gengæld ikke på. <laughs> Nå, men det gør vi. Godt. Og han hedder Frederik Bjerre. Jeg klæder mig til at med Frederik om lidt. Ja, det gør Aber der er så plads, kan at efter Sina gå i studiet og være klar med et album, måske i slutningen af året eller starten af det kommende år, og det glæder jeg mig til. Udover at der er så vildt musik her på Roskilde festivalen, så er der faktisk også nogle arrangementer, som handler om noget andet musik. Nemlig det såkaldte spoken word engagementer, hvor digtere hele festivalen igennem vil fremføre deres værker. Og velkommen til dig Frederik Bjerre. A. Du er digter, eller det man kan kalde for en poetry slammer. Og prøv lige at forklare mig, hvad, hvad er de to ting? Altså, forskellen på hvad dikter digter og poetry slammer, den er der egentlig ikke rigtigt. Fordi hvis man skriver digte, så er man selvfølgelig digter. Hvis man læser sine digte op, så er man også digter. Og det er også digte, man læser op til et poetry slam. men et poetry slam er bare en konkurrence i digterplæsningen, som man så deltager i. Og der Al... kan man så kalde sig poetry slammer. Og hvordan, og hvordan foregår sådan en konkurrence? Er det ligesom en battle i hiphop-kredsen med folk klapper? Hvilken digter er det bedste, eller hvordan? Ja, folk klapper og huder og drikker nogle øl og ryger nogle cigaretter, hvis de er på den vogn. Øh, men øh, altså på scenen så står der en digter i og fremfører et digt, og man har kun 3 minutter og 10 sekunder, fordi ellers så mener man, at publikum bliver af at høre på den samme, så så øh, giver publikum bagefter point. Hvis der, hvis man er gået over tiden, så får man øh, strafpoint for det. Og den med højest point eller den med højest går videre til anden runde, og sådan er der en sådan en øh, udsortering ind til finalen. For, øh, der er, uh, poetry slam, uh, poetry slam, er det er en form for, uh, hvad kan stand-up komik for intellektuel. Det kunne man selvfølgelig godt kalde det, og der er der også en tendens til, at folk får høje point på at være morsomme op på scenen. Men som jeg sagde, man er faktisk bare digter, så man kan godt læse bare et kærlighedsdigt eller noget dybt alvorligt, eller noget, noget ord lige op fra scenen, og stadigvæk øh, være med på det slå Nu er der jo mange af dem, som stiller op i det her spoken word arrangementer, som jo ikke er... Øh, altså for eksempel Bo Herr Hansen, som har skrevet adskillige filmmanuskripter. Sidst har vi set uh, Jesus og Josefine. Så er der der den Ink, som... Uh, man kan jo kalde ham en slags multikunstner, som sidst var kendt for at sidde nøgen i en glasboks i Øksenhallen i en uge. Hvad for en øh, kategori vil du selv øh, sige, du falder ind under? Øhm. Du har aldrig siddet nøgen et sted, Frederik, i en glasboks i en uges tid? Nej, altså et eller andet sted, så mener jeg jo, at jeg, at jeg skriver, men, men jeg er jo også en, øh, altså en, øh, en ordtaler, og så er jeg arrangør. Øh, lige på den her festival er jeg jo meget arrangør, og, men optræder også lidt selv, ikke? Øh, men altså, men bare digter, der så gør en masse ud af, gerne at gerne vil ud til et publikum og prøve at, at få folk til at fange poesien, fordi jeg mener, at den er i luften, når man er til at bruge. Er det, er det en måde af det her poetry slam? Er det sådan en ø, ny, ung måde at, at formidle et diktbog, eller? Man kan kalde den øm. Øh. Men ham, der startede det, bliver sådan i Chicago. Han er stadigvæk med. Han er 50 år nu. Øhm men øh, det, det er en ny måde at prøve at fange øh, publikum øh, på, og en måde at prøve at sætte det ind i sådan en hverdagsdrama, hvor der er nogen, der vinder, og nogen, der taber. Og som de siger i USA, så er the, the points are not the point. Altså det handler ikke om, hvor mange pointe man får. Det handler bare om den her sociale ting, øh, at bruge digtene på den måde, som man faktisk har gjort de her tusinder. Frederik, øh, om et øjeblik skal vi faktisk høre et eksempel på poetry slam. Men nu kan godt tænke at vide, kan man sige, at øh, digtene, og digtning, om man vil, og, og nydelsen eller oplevelsen af at og, og være til de arrangementer, er det er inden at det blevet, er det blevet modet? Ja, vi er på, en, på vej op på en bølgetop måske nu, og det handler jo bare om at prøve at udvikle nye måder, så man kan blive deroppe. Men hvorfor, hvorfor er det, du tror, at lige pludselig er det begyndt at blive uh, hipt? Og, uh... Altså, der er jo masse interesse for sproget, øh... Man, altså, man bruger mere og mere tekst igen Det kan godt være, at folk ikke mere skriver dagbog Men så chatter de eller sms'er Og der udvikler der så også alternativ for call Så jeg kan ikke dem alle sammen Men altså, jeg, jeg kender nogle af dem Altså, man kan skrive øh, de Bare vi skrive, eller det bare vi skrive D, øh, og, og, og på den måde Det er en udvikling af sprog, som man også øh, øh, øh, Det smitter af på hinanden Så det er noget med smiley smiley øh, Griner med set og så videre Frederik, om et øjeblik, så skal vi høre et, et eksempel på, hvad det er, du laver Når du er efter det næste stykke fik Hejl menok og feeling lockage. Tror Kajle Menok er den store digter måske. Kan man kan man Frederik, hvis vi går med at høre et hurtigt eksempel, kan man ähm, sige at nu Moby typen var tekstforfatter, men det så som regel var en en yogaren for eksempel. Han er jo tit blevet sammenlignet med, med vores tids Dantural, det, det er i hvert fald, hvert fald nogen det der det, gør, ikke? Live Hold kæft med ja, det. Kommer der jingle over det hele elogi äh, äh, eller äh, primært i rappen, fordi det er jo så er udgangspunkt i deres eget liv. Kan man kalde kan man kalde for eksempel Elozi og Yonder for digter? Ja, jeg tror nok, de også selv vil fortræk at blive kaldt for rapmusikere, eller hvad de nu hedder, musikere i hvert fald. Øhm, fordi i digtningen, der, der er ordet ligesom det eneste. Og ikke fordi, at jamen, altså, både LOC og Joghurt har måske nogle linjer, øh, der er værd at, at, at læse, men jeg mener personligt det hele er værd at læse, og, og det skal det jo være helst, for at det kan være digt. Hvad så kan man kalde, øh, hvis, hvad er så forskellen med, hvis lad os kalde dem lyrikere måske, øh, vil det være en rigtig betegnelse? Man kan selvfølgelig sige, at de har noget lyrik i deres tekster, i hvert fald nogle gange, når de finder på nogle sjove ting. Og i jo, sammen med den Torelle, ikke i vejen. Det der, jeg ja, er fra havnen og den. og den slags. Nu skal vi altså høre øh, Frederik Bjerre af et øh, eksempel på øh, noget poetry slam på værtshuse går sure værseføder de ejer følelserne os andre, øber øl og kigger retten til en krammebod på udløbet mark i mark en falmed sommer, blomstbrænder stadig dagslys af, forlængsglædet forløb bort i en forlængerledning tøjret i flod, spring under hvor gæret er, et øresparet er en tænding tjent, musikken er død alligevel, synger vi med nødløb i luftbrødet, at følelsen er bundet til hver en krone, jeg ikke kan skille lilænet fra de nye børn i Blokken, så der også. <laughs> da også. Der blev jo øh, grinet. Hvad er det meningen af, at der skulle grines her? Jamen selvfølgelig må man godt grine. Jeg tror, det man griner jeg er jo ikke at jeg siger noget, det er, det er sjovt, det er måske overraskelsen, altså nogle ordsammensætninger og nogle hop videre fra en sætning, der ikke er afsluttet af den slags. Frederik, tit, øh, hvad skal man sige, når, når folk jo skriver øh, lyrik og skriver digte, så er det jo tit noget med at komme ud med nogle personlige problemer eller livsovervejelser, øh, nogle ting, som man sådan har lært på den liv. Øh, Hvornår bliver det i aften og at, at stå og, og hvad skal man sige, øse af dine personlige erfaringer ud for en Festival. Altså, jeg vil sige, jeg øser ikke så meget af min personlige erfaring. Jeg har lavet noget. Jeg er den eneste med David Bowie på Roskilde i år. Jeg har taget nogle gamle David Bowie-tekster fra 70'erne oversat til dansk børn med noget. Med drunge, og så holder jeg 10 minutteres roll koncert <laughs> med musik ind over min dækning. Det er vel et standardvagt. undskyld, at jeg siger det. Altså, tag udgangspunkt i, no i noget aktør. Øh, nu er det ikke med vilje, at Bogey har aflyst, og jeg så har skrevet det her. Jeg skrev det her allerede for et år siden, og vidste godt for et par måneder siden, at jeg ville optræde med det her. Men Martin, det er en måde at prøve at få ny på, og ikke bare gøre det med musik, men også sige, at jeg kan godt tage David Bogey' nummer og fjerne øh, sangen fra det, og så klippe det sammen, så det prøver på mit digt. Men er det, er det bevidst, at du ikke vil optræde ligesom med noget, noget personligt, eller... Alting er jo personligt et eller andet sted. Ikke? Altså, øh, jeg har, jeg har spørget mange år, engang så skrev jeg meget hjertesmerte. Det har jeg så holdt op med, øh, og, og koncentrere mig mere om ordene og nogle fiktive ting. Men det kommer jo alt sammen fra mit hoved. Kan man sige. Den gang i folkebolen, når man skulle sidde og lave et dækning, hvis der var et fag, der hedder det, så skulle det jo altid rime. Ja, det var nogen, der mente. Og rime er også utroligt sjovt, Det må bare ikke blive en hemsko. Det må ikke binde folk. Så derfor er det godt at bryde mig en gang imellem. Men det kan også være meget frugtbart, hvis man så prøver at finde sig til rimene, og ligesom opdage, at man kan lave noget sjovt med dem. Nu kalder du dig Frederik Bjerre A. Er det sådan et kunstnernavn? Kan man se, at noget fancy, hvis man skal være digter? Man skal ikke, men der er så mange, der hedder det, mit A står for, så jeg synes, at det var flore af dag. Og jeg må ikke bare hedde Bjerre, for det er lukket efternavn indtil videre. Hvad står A så for? Det afslører jeg ikke på national radio. Så kan vi måske byde med Andersen, en og så videre. Frederik, ja. tusind tusind tak fordi du kom og held og lykke med arrangement i aften. Og Frederik, og man kan jo, og man kan jo altså opleve det i aften mellem kl. 21 og kl. 22 på Spoken Word scene. Yeah. Held og lykke til alle jer her på Roskilde Festivalen. Sis og Sisters spiller på årets Festival. Faktisk er det dem, der lukker ballet. ballet søndag aften på orange scene, som jeg har fået. Det glæder mig bare til at se. Jeg ved, jeg ved ikke, om det bliver sådan et udklædnings-homoseksuelt-udstyrsstykke de her gange, men efterfølgelig skulle det være. Der er det her omkring, der nikker mig og siger, at det gør det. Så, så det gør det så. Mere om det i gang i næste uge. Vi skal i gang for alvor med Iklæde Kalle grille. Og uh, Lars Køkker, du er vores grillmand. Det er korrekt, ja. Der er nogen, der har påstået, at vi har stjålet elementet fra uh, David Lennon i forbindelse med Instagram kanet Det kan du godt uh, afkræfte, at det er ikke tilfældet, ikke? Det er ikke tilfældet på nogen måde overhovedet. Overhovedet ikke, vel? Overhovedet ikke. Til gengæld forstår jeg så ikke, at uh, oven på vores uh, Silver Grill, en BBQ Live, der har du sat en indgangsgrill? Altså, du har sat indgangsgrillen oven på den rigtige grill, det forstår jeg ikke. Ja, det var fordi, vi havde det travlt, og vi lige skulle finde nogle grillkuller, og... Nogle opgivs på kæmper og så fra bevis, det havde vi ikke lige, og vi står med på Roskilde-festivalen, og så må man trølle lidt. Er det fordi, vi er ved at undersøge, om man kan grille en grill, eller hvad? No? Jamen, det ikke. Ja, det er det så. Gratsignende. Jeg synes, at din svar er lidt vage va i dag, äh, Lars Køkker. Ja, ja, jeg er træt i ansikten, så det er nok derfor. Vi skal grille øh, vingummi, det er der oh. var mange bud på, og så skal vi grille fetaost. Og øh, det er altså øh, en fetaost, som øh, vi i Danmark sjovt nok eksporterer rigtig meget af til Mellemøsten. Det er en af Danmarks store eksportvarer, som vi her i gang i. Det er lige jo øh, en stor plump hvid. Øh, ja, det kunne også være mozzarellaost, men det er altså fetaost, som nu bliver skåret i ca. 2 cm tykke skiver og bliver lagt op på den her engangsskrid. Og det her og, øh, har du store forventninger til, Lars? Ja, det har jeg i hvert fald. Det, øh, det kan kun blive godt. Grillet ost, kun bliver godt. Men se mig engang smelte ikke ned i grinden nu. Ej, vi skal bare være over det lidt, ikke? Det er altså ikke noget med, at øh, man ligger det op, er lidt fancy smancy og lægger det op på stå på papir og så kan man ligge der. side. Ja, og så kan vi lave sådan en lille dressing og helene over også, ikke? Nej, nej, du. Vi kører hård på. Og hvad er det mere, vi skal grille? Ja, du er mere, vi skal ja, så nogle vingomme med at haje, vampyr. Og det mere, ja, er jo fordi, der er rigtig mange, der har sendt en mail på vrendsksnablaidr.dp, hvor du spørger, om man kan grille dem. Og hvad tror du om det, Ja, altså, jeg tror måske, der går lidt i dem, men vi kan prøve. Jeg vil synes, at vi kan prøve, og så tager vi begge musik, og så sækker vi resultatet om et øjeblik. Lige nu er der en fæl, fæl og en fæl, fæl stank, der breder sig udover Roskilde Festivalpladsen. Og det er fordi, at... spredt Æftes. Hoff, og Lars Køkker er nu i gang med at smadre noget mad. Lars Køkker, hvad sker der med de der bingomier? Ja, vi er jo lidt smeltet ned i kuldene, men det er lykkes meget at redde på stykker, så hvis vi er nødt til at smage, så ligger de lige herover. Altså, det er jeg jo smage på, og altså, de først har smeltet de helt ned, og så står du og hæv op, ligesom øh, som sådan noget smeltet ost op ad grillen. Og, og, altså, og, og det, du så gør nu, det er, at du at tage dem af, varme og smeltet, ligger du med et stykke sølvpapir, så de hænger fast i sølvpapiret. Så udover at man får et kuld med op på vingurminen, så får man jo også det, som de fleste mennesker ønsker, hvis du får sølvplumper, er har sølvpumper. Har du lyst til at overtage projektet Anna? Så er velkommen. Det er sgu lige før, man burde gøre det. Du, jeg, vil, øh... jeg vil sige, at øh, det er vingummi, ikke? De som som almindelig almindelige vingummer. Forskellen er bare, at, at, at når man tykker normalt på en vingummi, så bliver vingummi ligesom ind i munden. Nu, nu sidder der i alle mine tænder. Lars Køkker, konstatering af, kan det grittes vingummi Der prøver vi ligesom, det kan det ikke. Kan det så ikke? Det næste, som jeg uh, Lytter lytter også har bedt om at få grittet, det er betorst. Mm? Ja, og det, uh, det, det, det ser da så lige at på den her. Ja, men godt. Men ja, bliver det ligesom sådan, hvis man f.eks. Øh, øh, kriller eller i ovnen, så, så bliver det ligesom sådan lidt smeltet ind i, og sådan lidt det, det, gør, det gør det, og det har en god konsistens. Men, man skal så bare lade være med at lukke det over i de vingrummer, der er smeltet. Det er klart. Godt. Vi har i konstateret, at øh, Features, det kan grilles. Men Lars, øh, nu er det jo sådan, at på vores hjemmeside, det er der er der alle de her ting, som øh, vi jo har grillet i løbet af ugen, og jeg kan forstå, at og får 0, men hvor mange fra 1 til 5 får Features? Det kan vi godt dit Features en Opskriften på gælet fetaost vil vores store store grillmester Lars Køkker, ligge op på siden. Jeg øh, er nu blevet bekendt med sin Han Anna Spreinholt. Hi. Muligvis kan det være fordi at, at det de var til de tidligere festival, ikke? Og der ja. øh, måtte man ryger, passer man vild næsten, eller man kunne have cirka 1000 gram på sig til helt privat brug, ikke? nu har jeg fået en mail, og vi har fået en mail på vredsneb.dk fra Alan Thompson, som skriver, han ikke helt forstår, hvordan jeg blev øh, våd eller mudret på Roskilde Festival i 1992, for der kom der ikke en droppe regn. Måske vi har tisset på os selv, skriver han. Dermed var det festivalen ved at regne væk i 91. Det er også det og Det var derfor, jeg ikke troede på det før. Fordi jeg kan nemlig huske, at jeg var til Roskilde Festival i 1992. Øh, og øh, det var det år, hvor vi vandt EM i øh, fodbold, ja. og der kan jeg huske, at efter at jeg havde set den her øh, fodboldkamp, hvor på en eller anden ståskærm et eller andet sted, så var jeg gået ned til noget øh, heavy koncert. Jeg kan ikke huske, om det var der spillet, men det var en meget, meget, meget hårdt band, jeg husker, for en orange scene. Og så fik jeg simpelthen en øh, blevet slået hoved med en ølflaske, så jeg faldt om kul og besvimet og vågnede op tre dage efter i et øh, dansk på til. Det tror jeg ikke på. Nej, men øh, vi kan så ringe til min mor. Det tror jeg, du kan bare stikke din mor. Men altså, øh, men det er så... Men hvad kan jeg sige? Altså, du tror ikke på mig, jeg tror ikke på dig. Men jeg vil sige, at der er en større sandsynlighed for, at jeg har ret, fordi solen er så altså, skændet i 92, og der var ikke noget moder frem for, at du kunne have udstå, udstillet dine modrede efter efter i 92. Hvem slår en flaske ned? Eller hvem slår nogen ned med en flaske? Jamen, det var ikke med vilje, sikkert. Altså, det er Formiddag, der får vi besøg her i de sprøget heste af Nephew, som skal spille på festivalen. Det er hvem der valgte ind hedder det, med spørgsmål til Nephew, som jo er altså er albumaktuelle, deres album kom i går, og den første koncert, de skal give efter albumrelease, er altså lørdag eftermiddag på Rådskiltet. Du kan stille spørgsmål via fransk drdk Vi vil meget gerne læse det op i radioen, så øh, har du spørgsmål til Nephew, skriv til os. fransk drdk Her er musik. Girl will be a woman soon. spredte heste er ved at rende ud for i dag, om ikke så forfalt længe. Der er der varmefri med et Goh her på tre og så i med 15 og 18. Øh, faktisk, imens festivalen åbner, der sender om du halv og over øh, Vangshul Monkey Business fra øh, samme studie. Vi er øh, på landsturné, og øh, vi kommer blandt andet til følgende områder, vi kommer blandt andet øh, vi kommer til på en bon hvor vi henter vores øh, tredje jul, Amstron Massen, Så kommer vi til Samsø, vi kommer til Svendbøg, vi kommer til Skagen, og så kommer vi til Skanderborg, og vi sender de på Skanderborg-festivalen, når vi lukker de sprøde sommer-turner ned. Hvad sker der i morgen, Signe? Ja, altså i morgen så får vi jo, øh, som vi snakkede om før, besøg af Danske Nephew, som du jo kan stille et spørgsmål til. Og så øh, håber jeg også meget, at vi når at fat på en samme, som jeg glæder mig til. Og det er jo altså en samler af intet andet end viskeleder. Og han skulle have en den de stændige for viskelædssamling. Øh, han bor i Greve, og øh, altså han har ikke nogen øh, armbånd til Roskilde, så derfor så, øh, håber vi på, at vi kan holde ham til at stå ude for en Roskilde-festival, måske på Roskilde station, eller den der Q8, der ligger nede ved motorvejen. Og så går vi tage derned og øh, se hans viskelædssamling i morgen. Vi prøver at få fat på ham i dag, og håber på, at øh, han gider at deltage i morgen. Ja. I morgen, altså send dem et spørgsmål på fransk drdk Og med det, farvel og tak for det. Der er meget mere de sprøde heste i morgen, når vi igen sender direkte fra Roskilde Festivalen. Men nu skal vi have en gang på Klokken er